У затінку сонця, і ранок, як ранок, і вітер, як вітер, і сонце, мов рана, болить і світить, усе як завжди. Та вже я на краю, у затінку сонця стою.